Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 142. bum adását halljátok. Én Ádám vagyok. Kis Gabriela. Én meg Fejes Balázs, és a Ádám, hogy meséld el a wikipédiás tartalmat, ami alapján választottad a címet. Tehát ez most különösen átlátszó, nem tehát, hogy so, sokat nem kell rajta magyarázni, de az van, hogy 142-ben Wei Boyang írta le először a puskapornak a összetételét, a, azt mondom, a Hármasok misztériuma című könyvében, nem, nem misztérium testvérisége, hármak testvérisége, ami egy kínai alkimistakönyom, ráadásul hát mennyire menő ez? Abszolút. Viszont, <síthat> Jó, és akkor nevetgélünk, nevetgélünk, és hogy... akkor jön a Szontyi hír. Igen, igen, igen. Hogy Terry Pratchettről lehetett tudni, már jó ideje, hogy ő beteg, és nem véletlenül költözött oda, hova költözött, mert támogatja az eutanáziát is, főleg, hogyha őt magát érinti, és most már úgy néz ki, hogy sajnos elindult egy negatív folyamat, melynek során odaig fajult már az Alzheimer kór, hogy nem vállal. Nem nyilvános fellépésnek kellett mondania. Ennek nem örülünk, tehát hát mögött is egy nagyszerű élet volt. Van még közben van is, de... mennyiségű könyvet írt, nem? Igen, igen, igen. igen. Sokan nagyon-nagyon szeretik, tehát ő egy... a csúcsok csúcsa van, aki egyébként ő... megkérdőjelezi, hogy, ez a... hogy egy kicsit modorosnak érzi ezt a fajta vicceskedést. Szerintem változik könyveiben. Hogy mennyire őszinte és mennyire viszi a lendület azt a fajta humort, vagy ez a humor lendület, de tök jó, hogy volt van. Jaj, jaj, borzasztó, hogy beszélek múlt időben, de minden esetre szorítunk neki, hogy jó legyen az élet, Véges mennyiségű precsetet lehet egymás után elolvasni a egyébként. És ilyenkor szoktam mondani a videójáték kapcsolódást, hogy volt annó no Discworld játék, nem tudom, a találkoztatok e de még ilyen nagyon retro. Aha, talottam, Igen, igen. Meg tudod, mi volt még egyébként? Vagy van még? Hogy Precsetnek a lánya is a játékiparban dolgozik. Hmm. Ha jól emlékszem, akkor az Overlord-ban ő volt a szövegíró, meg, meg mint, hogyha a a Mirror's edge ami egy ilyen furcsa, üres, fehérre meszelt, sötét jövős játék volt, annak ő lett volna dialógus írója, mert dialógusot később kifejlesztettek a játékból. Annak állítólag jön a második része, ami már lehet jó lesz. Igen, beszélik, hogy én az egyest is szerettem. Nagyon tetszett nekem is így a, a, a vizuális világ, meg, meg az egész, csak játszani nem, nem élveztem. Viszont Könyvekre visszatérve. Kettős pont. Igen. Ki a következő hír? Gabriella és szerintem az, hogy megújult a Pré.hu. Annál is inkább mert hogy én Prét nem szoktam olvasni, viszont eltűnt a hívásból. Igen, igen, az De jó, nem Isten, jó hír. Jó Isten, mekkora van ennek. Azt a hétszentségit. Kedves olvasók, nyissátok meg, Praje.hu. Akkor fejlétszem, mint egy állat, Ó, mint egy traktor. Némítva voltál, vagy nem te? Némítva, a, a szokásos. Ennek okay. az az oka, hogy én egyébként ezt egy, loptam ezt a dumát, de előző életemben tacskó voltam, ez azt jelenti, hogy egy konstant szabálás Nem <gül> értem jól magamat, és uh, sajnos mindig van itt valami A adás közben, most például Banán megüdít, Én ilyenkor mindig kikapcsolom a a mikrofont, hogy ne csámcsogjak be az adásba. Én szerintem valamikor belecsámcsogok, mert elfelejtettem. Na mindegy, ennyi a történet, háttér történet. Igen, én csak így bevágtam, hatalmas, hatalmas a fejlice, és, és a tableten nagyon rondán jelent meg, én ott láttam. Minden esetre megújult, és e, e, szerintem e, nekem ez az az oldal, az az ahol aminek olyan szíles a spalettája, hogy, e, hogy rá is lehet zárni. Tudom, igen, van ami, tehát vannak olyan cikkek, amik uh, nálam már kívülesnek a tűrésküszöbben uh, érdeklődési körömen, de, de egy gyakran előfordul, hogy van ami, ami meg tetszik, vagy, vagy, vagy, vagy itt érdekes. Tehát szerintem ez egy elég, elég széles, uh, széles uh, sápa lőnek söréttelt. Valakinek rossz az időzítése a háttérben, ez csak a könyvkritikáknál szokott történni. Ja. Nem, nem szeretik aprétnál. <gül> okay. hát, ez most már az az igazság, hogy akkor is sírnak, hogyha minden oké, okay, csak még nem tudnak másképp kifejezni a dolgokat, hogy add már ide azt a szar játékot, ez, ez az a hang. És ehhez kapcsolódik a másik hír, ami ugye múltkor múltkori volt ez a nyomtatott kultúrális folyóirata, megkérdeztek embereket, amikor én még nagyon-nagyon kedvesen tekintettem a nyilatkozókra, és a mostaniaknál már korán sem éreztem ezt a kedvességet, mert, mert valahogy, tehát hozták azokat a reakciókat, amik, amik szerintem pedig tehát én így nem, nem, nem, nem találom már ezt igazinek, vagy tehát, valamelyik azt mondja, hogy azért a, a, a Bibliát azért csak papíron igazi oldvasnék, tehát hogy... Uh, De akkor már a papíron, nem? De ők egyébként havi rendszerességére adják ki a Bibliát? Nem tudom, minden esetre többen azt mondták, ami lehet, hogy igaz, hogy, hogy Magyarországnak van egy erős hagyománya, nyomtatott folyóiratok létrehoznak egy ilyen kultúrközeget, ami, ami ezzel megszakad, megszűnik. Én csak azt nem, tehát azt nem értem, hogy miért gondolják azt nagyon sokan, hogy, hogy attól, hogy van egy másik típusú befogadói közeg, az a. Az online felület, ez uh, uh, miért nem lehet arra ugyanekkora a figyelmet szán, uh, szánni, és miért nem lehet ugyanúgy kihasználni, és miért, miért van érték, mintha Biblia tényleg csak papíron lenne igazi, ezzel gyakorlatilag mondjuk az összes letesérült embert kizárták hogy. Uh, tehát, szóval ilyen problémáim azért vannak, hogy, hogy, hogy, hogy nem csak. Nem nincs csak az igazi dolgok. Hát van igazi, mit tudom a pörkölt az. Sóval borszad igazi vagy paprikával, de, de van neki meg másképp szereti. Tehát aki nem, meg nem így a be... banán meg a pörkölt után. Most így gondolkodnak a témán, előre szólok, hogy kajás könyvről lesz szó a könyvekában. Oh -oh. oh -oh. Ez de meg. után akartam neki látni főzni. Egyébként a banánt így említetted, most itt próbálom ki ezeket a számomra ismeretlen ilyen így gyümölcsöket, és a Aha. mangó az ilyen sokkolóan csodálatos élmény volt. Ezt mindenkinek Aha. tudom ajánlani, és kipróbáltam ezt a durian nevű gyümölcsöt, aminek a húsa... A húsa nehéz igen, igen, az ilyen arról híres, hogy rettenetes büdös. És én úgy éreztem, hogy hm, hát nekem annyira kifinomult az ízlésem, hogy én ezt nem érzem büdösnek. És ettem belőle egy jó darabot, aztán kidobtam a maradékot, majd egy óra múlva gyorsan ki kellett rohannom a kukába, <gül> hogy eltávolítsam azt a brutálisan büdös dolgot, és aztán magamon is érezte meg egész este. De nagyon érdekes élmény volt, és a mangó viszont fantasztikus. És milyen íze van viszont akkor most ezt mindenképpen? Mint, mint hogyha fognál panánt, ha. kicsit hagynád elérni, majd egy használt zoknin átszűrnéd a végeredményt. <skrisa> Tehát, mint a okay. kongresszus <-t> Az, az kifejezetten friss, friss íz ahhoz képest, de érdemes kipróbálni. Egyszer mindent ki kell. Aha. De... Jó, ezzel kevésbé fogok sietni. <gül> de visszatérve a könyvekre. Ez a feladat. hogy ezt mondjam. Mert... Igen, igen, ezt nem én mondhatom, mert a... A... A... én munkahelyem megjelent meg, és én szerkesztettem. Tehát, Gabi, kérlek, a VS körbeny alását. Nem, terüljön. A vs egyébként is nagyon jó kis cikkek szoktak megjelenni az irodalom témában, és én mind a mai napig szeretem a, a, a, a Bajtaj gyűjtéseit, amikor van valami. De most ez nem olyan, hanem Fehér Bérából készült interjú, és szerintem annyira érdekes volt, hogy bevállaltam a kockázatát, hogy az Ádámra visszahull ez, mint öndicséret, mert különben sem az. Tehát ugye ő nyilatkozott arról, hogy most éppen nem fog regényt írni, illetve egy minden más is szerepel, de alapvetően nagyon erős a keserű felhangja ennek, a, ennek a, a, az interjúnak, és úgy vettem észre, hogy a, aki kérdez, az nagyon jól próbál ide-oda csapongani, de aztán valahogy mindig a keserűségbe hullik vissza a válasz. Egyébként teljesen véletlen módon én is elolvastam ezt a cikket, és tényleg egy ilyen kort, korty magyar feelinget úgy kaptam belőle innen távolról. Igen, azért igen. Úgy, mert... mert fehér azért ugye ilyen, ilyen jobboldali bíró, nemzetmagazin, stb. Igen. És hogyha ha a jobboldali írók sem érzik magukat jól, akkor tényleg csak. <haz> Akkor mi van? <haz> <haz> nem, nem tudom. Csak... És akkor jön a heti gémen, rovatunk <haz> még azért azt elmondanám, hogy, hogy Fehér Bélával szerintem lesz még most hír valamikor, mert azt hiszem mi is beszéltünk arra, hogy készül a, a kosút Kifli-ből, amit én tök szerettem, egy ilyen hip elolvasható és egy picit a levegőben maradó poénú pikaresk nagyon jó magyar könyv, és abból csinál Rudolf Péter sorozatot. És De teljesen a, bennem az, hogy ha nagyon el nem cseszik, a, akkor jó lesz. Ez a kosút Kifli sorozat dolg, ez már lefutott otthon, vagy erre várunk még, vagy mi van? Várom. Erre még mindig várunk. Egyszer megjelent bőle, hogy három perc, kb. Uh -huh. egy Fábrisóban, és azóta sem volt benne uh -huh. a tévében. Igazából utána ki hogy mikor jön. Legyés szintén. Hát, ha kijön, ki akkor, akkor mindenképpen tudni fogsz róla. Nem belőle, köszönöm. <hállt> Oké. Okay. Igen, az fel, fel fog tűnni szerintem. És, és van még egy olyan hírünk, nem. Nem, mert képvisel. tovább megyünk a videojátékra. <hállt> <hállt> fel se fog tűnni, kérjük, távozzanak nincs is semmi látni való. még pedig az a hír egyébként, hogy napjaink Terri Percsetje Neil Gaiman július 15-én jelentkezik játékkal majd, és ez egy ilyen nagyon furcsának tűnő dolog, belenéztem videóba, az alapján a majdnem teljesen örült klasszikus kalandjátékot idéző valami tud lenni, és mivel eddig még videójátékot nem csinált az ember, ö, ellenben filmje, meg sorozata, meg képregénye, meg könyve volt már, és aztán nem zenél, egy újabb is ismerhetjük majd meg. Hát milyen jó az. Abszolút. És hogy ne menjünk még vissza a könyvekhez, Gabinak jelezném, hogy a, beszéltünk a múlt epizódban, Clive bar ről vagy az már kettővel Igen. korábban volt, nem is tudom. Aki volt egy filmja, amire nem hivatkoztunk, ez a Night című filmje. Aha. És ott meg az a hír, hogy megtalálták az eredeti filmszalagokat, aminek rettenetesen örült a Barker, és egy ilyen, ilyen director's szerű dolog fog uh, kijönni belőle. Mert hogy az, az is egy ilyen a kiadó által elcseszett film lett, és most megkaphatjuk, hogy Clive Parker hogy csinálta volna meg. Ó, oh. érdekes. És szokás szintén így kivagdostak belőle mindent, ahogy ah, kell? Igen, igen, hogy nehogy túlszágosan durva legyen. Ezt nehéz elképzelni, ahogy egy szelíd PG-13, ez is Zizivel és Szeled is és hogy a Sztok filmet csinálnak. <laughs> A, igen, azon gondolkodom, hogy mennyire a része a Clark Parker bármilyen munkájának, hogy, hogy kegyetlen. És biztos, ami biztos, Halloween-ra akarják kiadni. Igen, a közben meg is találtam Hú. egy linket hozzá. Előíteszem be, hogy pénteken volt egy ilyen hallgassunk retrozenét típusú része a cégnél, vagy valahogy szóba került, meg egyébként is gyakran kerülnek be hangorzenék valamiért. És, és megtaláltam a tökéletes feldolgozást, Halloweenhoz fog kapcsolódni. Én eddig nem tudtam, hogy Marilyn Manson elénekelte a This is Halloween-t a, a karácsonyi lidérszemáról pedig, de... Mert abból csináltak egy teljes feldolgozást, az összes számot elénekli valaki. Ilyen sleep Not meg ilyenek csodálató. Tehát én nem vagyok egy ilyen hard -rock vagy nem rok, mert szerintem most felhődülnek azok igazából rajongói, de ez nagyon-nagyon jó kis nem ez. Na, no, hogy ránézek adás után, ez kacagbarhőgős volt tényleg. A következő linket viszont még nem tudom így hirtelen értelmezni ezt a facebookos dolgot. Ja, ez? Ö, ez? ez, a, ez a, egy csoport, amiben én bekerültem, és hogyan? És szeretem... Hogy, hogy, hogy, kértem a belépést. Ismerősöm uh, uh, uh, meghív nem meghívott, hanem hogy így láttam a falán. Uh, konkrétan arról van szó, hogy, hogy Péczáj aki aki több különböző uh, kiadónál dolgozott, most a Tiros az nélkül főszerkesztő, ő az, aki elindította ezt, az, ezt a Facebook csoportot, amelyenek annyi a lényeg, hogy leptorszáltal a háború és békét lehet olvasni. Na most, most már 80 valahány, valahány tagja van, és nagyon-nagyon különböző emberek csatlakoztak be, Dóra ismeretség körében nyilván sok irodalmár, meg bölcsész, de, de, de különböző emberek, akik, akik különböző apró-cseprő dolgokat szedtek össze, már a, egyrészt a regényről, Tolstoyról, az olvasás során van, aki megjegyzéseket tesz, van már olyan ö, csoporttag, aki, aki direkt firtató, tiszteletlenül dolgokat, amelyeket az ember abban is gondol rá, tehát, hogy rögtön lehülyezít a osztály. Én amikor megláttam, hogy létezik ez a csoport, akkor én azonnal beléptem, pedig teljesen esélytelen, hogy most a háború és békébe belefeledkezzek, már csak azért is, mert már azért léptem be, mert annak idején az Anna Karenina olvasás, ez egy ilyen nagyon katartikus élmény volt számomra. Arra én... mi is nagyon-nagyon-nagyon jó kis könyv, tehát, hogy uh, furcsa, mert mm. azt rendesül az ember azzal, hogy, hogy azok a könyvek, amiket uh, ilyen nagy könyveknek tartanak, azok uh, általában azért olyan tartják, mert hogy tényleg jól sikerültek, tehát, hogy mi, minden mely napig mondanak valamit. És az uh, az a fajta olvasási mód, hogy itt uh, lehet beszélgetni, vicceket elsütni, például, most megpróbálom előkeresni a a, a csoport posztjai közül azt, hogy, hogy ezt a vicces feladatot, hogy mi az, ami tipikusan jelen van egy orosz nagy regényben, és össze van szedve tétel ételmondat, amit lehet nevetni, vagy hogy éppen Budapesten hol lehet mostanában orosz ételt enni, jól. E... Van valami menő új orosz bistró. Igen, babuska Babus, A babuska nyert, ny nyitott most. Hát én ezt például Meg előző, az, mert mert az ezért... Az meg az Arbatba. Arbat, hát meg az aranykavér, ha valaki éppen megegedi magát. Az már a... Igen. De... Igen, meg onnan címeres kell menni a dutch De itt van valaki, aki például felpoztolta, felposztol, van ilyen magyar szó? Most már van. Lent. Anthony hopkins aki Pierre szerepét játszotta az egyik filmben nagyszerű. <gül> ez a kép ez, ez mindenképpen ad az olvasáshoz. Mindjárt igyekszem majd bevágni a, azt, a, azt, a, azt az oldalt, hogy most tényleg mi az, ami mindig benne van a, a, az orosz regényekben, és nagyon vicces. Tehát a, a, szerintem, ha manapság így a, a webket az információ szuperstrádiát kell, hogy az ember használni egy olvasáshoz, akkor pont egy ilyen csoport az, ami... a lájkoljátok. Like, akit érdekel, Kellem mondanom, az egész csopor nagyon gibzoni. Igen, be is vágom nektek ezt a orosz csodát, és benerakom a poszba is. Jó van, és még amikor átváltunk a könyves könyves rovatra itt, akkor tovább visszük ezt az étkezés témát. Szóval múlt héten ott váltunk el, hogy, hogy már a felénél járok ennek a nagyon furcsa könyvnek, és közben az történt, hogy a, a kompra várva a könyvesboltba feltűnt nekem egy könyv, hogy ezt azonnal meg kell vásárolnom. De én a író, nevű újságíró csajtól az Anything That Moves című könyv. És gyakorlatilag, igen, ez, ez nagyon jó hangzik. A papírkönyv, és olyan szép is a borítója, hogy egy ilyen, Kék alapon egy fehér tányér van, és ráadásul ilyen kicsit dudorodik és fényes, és a tányér ezt valóban kintől alapon nem lehetne ilyen jó megcsinálni. És alapvetően ez nem, nem is érzem egy, egy igazán komplet egybefüggő könyvnek, hanem így az, az ilyen kajázós, fúdi kultúrával kapcsolatos témákba, meg az ilyen furcsa étkezési szokásokban megy bele ez a ez az újságírónő, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet, tehát félre kellett a nagy, nagy regényt rakni, és, és kajáról kellett olvasnom egész héten, sajnáljatok. Van mindenféle dolog a bogárevésnek a racionalizálásán, hogy a protein milyen olcsón lehet abból kinyerni, és különben is már régóta a kultúránk része, meg aztán ilyen nagyobb karakterek így a, a kajás témában Jonathan Gold, aki az talán a, a legismertebb ilyen étteremkritikus Amerikában, azt követi egy darabig a, a, az írónő aztán bemutat ilyen furcsa kaja importáló cégeket, aztán van egy fejezet így a kaviár történetéről, aztán követünk valamilyen e, kicsit e, érdekes vacsora megszervezést, aminek a központi témája, a kanabisz különböző ételekben használata volt. Tehát így a, a szélén a kaja kultúrának különböző dolgokat lehet megismerni. Minden egyes történet önmagában is szerintem teljesen jól olvasható és rettenetes élvezetes. Most valahogy így nyilvánvalóan az ázsiai tartózkodás is rásegít de nagyon rákattantam erre a kaja kultúrára és nagyon jó élmény volt megtalálni a könyvesboltban egy olyan dolgot, így azonnal passzolt is a napi szintű gondolataimhoz, és tényleg felzabáltam nagyon hamar a könyvet. Tudom javasolni mindenkinek, nem, nem, egy, nem érződik egy egységes könyvnek, de minden egyes történet önmagában nagyon szórakoztató, és a különböző belsőségek, nyersételek, furcsa zöldségek, furcsa bogarak, meg furcsa emberek, akit érdekelnek, annak nagyon tudom kínálni. És mennyit ettél közben? Hát én gyakorlatilag folyamatosan. Egyébként ugye instagram megszoktam osztani így a, a hírértékű étkezéseket, és már nem egy, nem egy forrásból hallom, hogy egyrészt kivertem a biztosítékot undi ügyben, másrészt meg, hogy biztos rettenetesen hízok, de megnyugtatok mindenkit, hogy azért ezekből a furcsa kajákból is csak kicsit esik az ember, és így Kínában az a jellemző, hogyha elmegyünk vacsorázni, hogy akkor középre berakják a tálakat, és mindenki csak csipeget belőle, úgyhogy nincsen semmi baj, senki ne pánikoljon, teljesen jól nézek ki utána. Tényleg van itt érdekes dolgok az Instagramodon, de többség tűnik. Hát igen, ami így Megzavarta a nyugalmat, az a, az a kis galamb téma volt, mert hogy ott a feje. De, de azt nem eszi meg amúgy is az ember, az csak egy dísz. Aha, Igen, egy olyan szerintem, hogy a transzformálás, vagy víz lehetett az, ami megkérdezte embereket. <sínt> ö, jó, fegyünk, ké, és. Ö tudom, hogy -e, vagy most... vesszük, vesszük, és te jössz gyerekkel a egy... öletben. Igen, de nekem még lenne vagy nem is kérdés, csak hozzá akartam fűzni ehhez a kajás mizériához, hogy, hogy olyan vicces, amikor a régi magyar könyvek előjönnek, akkor kiderül, hogy, hogy ezek a fúj-fúj ételek ezek, hogy szerepeltek annak idején a listán, vagy például a galamb a fejével, ami, ami hát, így, így, taszító, de valójában a galambbe csinált, mert galambleves ez, ez egy klasszikus. Egyébként nekem... Nekem úgy tűnt, hogy a, a húsa, ez így a kacsa húshoz nagyon hasonlít. Ilyen kicsit barnásabb, szaftosabb, nagyon jó volt. De beszéljünk akkor az időutazásról inkább. Ja jó, Na igen, tehát Markovics botond regénye került nálam terítékre az időutazás napja, amelyről már is előre bocsátom, hogy lesz egy folytatásra, de aminek az a neve, hogy az időutazás tegnapja. Uh, ettől függetlenül a könyv magában teljesen komplex egész, és nincsen. Uh, tehát marad az annyi hiány, hogy érdekes lesz megtudni, hogyan, hogyan uh, tehát azt a részt, amit feltételezem, hogy a másik kötet fog tartalmazni, de, de nem marad nyugtalanság az emberben, uh, hogy arra a téletben, <gül> miért pont most, amikor félbe egy mondat. Uh, nagyon sokat gondolkodtam, hogyan, hogyan beszélk erről a könyvről, mert először is nagyon meg akarom dicsérni, és meg is teszem, Jök jó, teljesen jó, az volt az érzés, amikor letettem, hogy, hogy nem érzésem, hanem az történt, hogy mikor el kellett mennem, igen, igen, akkor, <gül> akkor fog történni, de azon van, hogy mi fog történni, jelent a fejemben a, a, a történet, és így tervezgettem, hogy majd foglalkoztattak a különböző szállak, események, és, és közben a női hallgatóknál beindul a tej kiválasztás. <gül> Jönnek e pedig e elfogyasztja a mikrofont. E e e Tökéljön. E Mintha e mieset e történt volna, úgy megyünk tovább. Nagyon-nagyon izgalmas volt a story. Én szerintem egy hihetetlenül profi könyvet kapunk. Hmm. Na nagyon tudom ajánlani az olvasóknak, és, és, és utána, amikor olvastam, akkor ö, beszélt, vagy néztem más indigákat is, és, és úgy vettem észre, hogy ezt mindenki megjegyezte, hogy, hogy Botonnak ez, ez simán lehet azt mondani, hogy a legjobb könyve eddig. És, és, és van egy olyan mondat, amit én is szoktam alkalmazni, tehát gondolok, akkor viszont nagyon idegesítő, hogy, hogy, hogy a hazai viszonylatban ott van a, a, az élen, amikor tudod, mint hogyha ez mint csal, az olyan lenne, mint a degradálom is egyben. És, és itt ennél a könyvénél egyáltalán nincs olyan, hogy hazai viszonylat vagy nem hazai viszonylat. Ez teljesen egy oké okay science fiction időutazásról. Amennyire én ezt... Fel tudom fogni, nincsen benne logikai boktató. Néha rákerestem fogalmakra, szavakra, és úgy láttam, hogy ez botont már előttem megtette, és sokkal alaposabban használt különböző ilyen matematikai dolgokat, de nem, nem terhet, nincsen benne túl sok. Csak kíváncsi voltam, hogy mi létezik, minden Ugyanígy híres emberek nevét is megkerestem, és van, aki létezik közülük, tehát, amikor itt szerepeltek színésznevek valami kapcsán, te volt, itt pedig ő talált ki, vagy legalábbis nagyon gyanús, hogy nem, nem, nem az a ö, taxisofőr, akire gondolt, akit hmm. az interneten találtam ilyen néven. Ö, teljesen jó a könyv, és Mégis van valami, amit meg akarok vele egy kapcsolatban jegyezni, ennek az az oka, hogy még az is lehet, hogy Botond hallgatja az adást, és, illetve kíváncsi vagyok mások véleményére, hogy, hogy mi az, a, hogy igen, igen, Marci. Mi az, amit még, még, még bele lehetne tenni, mi az, ami a, a profi könyvből kiemeli az átütő? Igen, tehát nem tudom, hogy nektek is biztos van ilyen kategória, hogy teljesen rendben van a könyv, viszont igen. van olyan, ami meg nagyon üt. És, és ezzel sokat gondolkodtam. Nekem egy kicsit akciós volt, tehát mindig történik benne valami, ami miatt túl sok az esemény, ami miatt nem. tehát az eseményeket az ember nem teszi el a pillanatokat, a, a, az eszmét egy-egy konkrét szituációt szerintem, ezek azok, amik mély benyomást tesznek az emberre, tehát helyzetek, de azt hogy most hogyan menekülnek a hőseink, vagy hogyan csatáznak, vagy ilyesmi, az, az, az, az nagyon fontos egy van, és, és hogy hogy van megírva, de, de, de utána nem, nem ez az, amit szép emlék, vagy negatív emlék. Centiméterekre vagyok közben attól, hogy miről szól egyébként? Ö, az eleje, tehát az első pár oldal, ez pedig pont olyan, ami, ami ennek én elképzelom a nagyhatásokanyvát. Főhősünk éppen autózik a feleségével a gyerekért az iskolába, amikor, amikor egyszer csak 200 milliárd időutazó jelenik meg a világon, a Földön. Ez egy ilyen hihetetlen kavalkád, nagyon furcsa figurák, karakterek, tehát több, tehát több ezer évvel, vagy legalábbis nem is tudom mennyi, legalább ezer év különböző emberei, akik már különböző technikai szinten állnak, egyszer csak jönnek ünnepelni, ugyanis aznap elindult, működött az időgép. És csak odáig lehet visszamenni az időben, abba, abba ahol ugye az időgép elkezdte a működését, ez a 200 milliárd ember az mind-mind az időgép ünneplője, tehát hogy azért utaznak vissza az időben. Üh, igen, de az időgép használata az, az egy csomó problémát is generál. Mindegyiknél a... van ilyen sport a Sport? <gül> Nem. De lehet, hogy van, amelyiknél van. Én itt bevágtam egy, egy linket a posztírónak, hogy, hogy ez a, ez a kavarkád, amikor hirtelen az autók az addigi nyugat a térnéle, hogy szépen állnak sorban, egyszer csak így mosztulni se lehet az emberektől, és nem csak a földön, hanem a levegőben is különböző karakterek vannak, és így, ez a, egy parádi, egy fesztivál veszi körbe az embereket. De a eltűnik a felesége, meg a gyereke is, ő elkezd nyomozni. Az idő persze rengeteg, tehát kiderül, hogy mi is a gond az idő utazással, különböző uh, csoportok, tudósok, uh, Katonai csapatok, vallásteremtő figurák szerepelnek, tehát nagyon izgalmas, nagyon érdekes a regény, és az a kezdet, az a csodálatos nyitás, én, én ezt a fajta ütős pillanatot vártam, vagy hiányoltam a regény többi részében, nekem utána leginkább csak... A story, a kalanda, a, a megfogalmazás, tehát a, a, a történet megformálása a, volt a könyv, Viszont rájöttem, hogy én nagyon szeretem, amikor ilyen olyan leágazások, vagy olyan hozzátoldások, vagy olyan pillanatok vannak egy regényben, aminek. Pillanat. Most visszamegyünk az időben, ezt a részt itt kivágjuk. És már is. Igen, igen, igen. És teszünk a tegnap este sok pénzt. Igen, és... Kézem, kiestünk. A, pénz, a pénznek elveszik egyébként az értelme, ezért aztán a sportalmanak az maximum a, a, a totó... Hát, igen, szóval most így, ez most egy ilyen adás, hogy már szerepet vállalna benne a gyermek is. Tehát az a, a, a, a funkció, tehát az azok az erős hatás gyakorló pillanatok, momentumok, amelyek, amelyek nem feltétlenül viszik előre a viszont nagyon megerősítik, vagy nagyon, uh, képi, képi, az azokat, uh, mondtam, hogy nagyon képi, azokat jövöztem itt, Jó, oké. <gül> oké. Okay. Okay. kis csávó, elrakjuk a felvételt, 18 éveskor ott visszaallgatom. <gül> ezt a három mondatot akarom befejezni, csak is nem Mi is ott leszünk. Hát ez ilyen nagyon jó etik. <Sz> nem benne van egy teljes szilveszter speciál. <Sz> <Sz> Borzasztálás, hogy csúszkált itt az elemben, szóval nem is tudtam rendesen mondani valamra figyelni. Na mindegy, visszatérve akkor a Botont könyvéhez, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem neki még van hova e, ugrania. És, és nagyon úgy, úgy érzem, hogy ebben a regényben olykor-olykor megvillant ez, a, ez, a, ez az erő. A, például a főhősnek van egy olyan jelenáta, hogy el, rögtön az elején őt is valaki elrabolja, egy olyan karakter, aki igazából egy, egy, egy, egy epizód nem viszi előre annyiból a cselekményt, hogy... hogy, hogy valamelyest a történetbe beleilleszkedik, de más is meg lehetett volna ezt oldani, és ebből ez a rablás ez csak egyszerűen ahhoz ad hozzá, hogy, hogy milyen, amikor találkozik a, a jövőbeni ember, meg, a, meg az akkori emberek, akik, akik az időutazás feltalálásának a pillanatában élnek, és hogy, hogy, hogy micsoda szituációk alakulhatnak ki két eltérő erkölcs, vagy, vagy az egyik ennek a teljes morális csődje, és a másik átlagos magyar ember ö, átlagos hozzáelesenek milyen a találkozása, és ez ilyen jeleneteket hiányolta, mert utána minden arról szól, hogy hogyan megy előre a történet. Uh -huh. Nem tudom, hogy értitek el, vagy megsikertem. Igen, a és megragad... nekem ettől még vonzóbb lett. <gül> ez az igazság. Lehet, hogy, még... hogy van akinek meg pont így a tökéletes. Mondjad Igen, el, de? Ez rá kell nézni mindenképpen nekem is tök sok e, buktatót érzek most még benne, ahol nekem ez majd nem tetszett egyszer csak. Mindenképpen meg kell nézni. tévésorzatot szoktak csinálni, és nem tudják befejezni se, hogy. forwardot, de szerettem időt az Igen, igen, igen. Érj... Én szerintem egy, a történeti ennél egységesebb, vagy tehát nem, nem ilyen. Kicsit egyébként volt egy nagyon-nagyon pici érzés érzésem közben. Más meg a... De aztán halhatatlanoság... elmúlt. <gül> igen, a halálát hozta fel, mint az időutazás és egy külső csapat, akik ezt az időn kívülről szemlélik, vagy ellenőrzik és kontrollálják. Szkácinak pedig ez a jövőben a harc, meg a, tehát ez a militári rész, de... de eszém a falhatatlenság Kácinak az idézetet, tehát ilyenek, ilyeneket e, találok benne, közös motivumokat szenten azok teljesen jó igen. Na jó, jó hát kalandos van. volt ez a <gül> elemzés, de... Várom, hogy Ádámnak milyen érdekességek történnek az ő <gül> igen. beszámolója alatt. Igen, igyekszem bekapcsolni a háttérben a levő levő a edzést, de valójában nincsen semmilyen. Ráadásul neked egy unalmas könyvet fogok mondani, mert olvastad annyira, hogy te ajánlottad annak idején. David Kushnernek a Jagged című könyvét, ami a Grand Theft Auto videójáték, hát most már sorozat franchise, legyen franchise az a, az a kisebb értékű nek a történetéről szól. És ez egy újságíró írta, aki hát a könyv utolsó 10%-a, ami egy, egy ciklista, az alapján végigkövette a játékoknak a történetét, időszámításunk kezdetétől, a GTA1-től. Egészen a, azt a négyesnek a végéig, az ötös már nincsen benne a, a legújabb rész. És, és egyrészt tök érdekes, másrészt nagyon benne van, és emlékszem, hogy hangzott abban az adásban, az, hogy, hogy, hogy annyira narratívában van minden helyez, mint hogyha láthatatlan megfigyelőként ott lett volna mindenhol az író, és azokban a szituációkban is, ahol, ahol egy ember a gondolataival marad magára, és az, abban is, ahol ketten szigorú titok, titokban tárgyalnak, tehát semmiképpen nem, nem lehetett tartani. Ez időnként kizökkenti az embert egyébként tényleg. Tehát a narráció az furcsa, hogy, hogy ott ül az ember egyedül, és tudjuk, hogy mit gondol. Ez regélynél oké, dokumentumnál, dokumentumnál felfeltűnik. Viszont ennek ellenére piszok érdekes a sztori maga, mert a mert két év alatt aztán tényleg mindenki játszott, azt hiszem. Ha más nem, akkor az egyessel. Uh -huh. Mert akkor eleve nem jött ki, akkor a, annyi játék hype volt, menő volt, végre lehetett nagy hosszú sor kisnást taxival. Most egyébként megint lent szóval volt a hírekben, nem tudom, láttátok-e, hogy a Lindsay Lohan beperelt a játékészítőit, mert magára ismert az egyik karakterbe. Igen, nem karakter? Igen, igen, volt egy, egy színésznő, és akkor a küldetés az arról szól, azt még végigjátszottam én is, hogy, hogy egy intim pillanatában filmet kell róla készíteni otthon, és egy ilyen újságírónak, illetve, hogy mondják, paparaci annak kell átadni ezt a dolgot, de ez felfedezi a nem linczi a játékba, és akkor van egy autós üldözés, amikor visszapróbálja szerezni, és akkor le kell rázni igazán, nagyon GTS, egyrészt másrészt meg nagyon új GTS, és, és ez a másik dolog, amit izgal most végigkövetni a játékban, hogy hogyan gondolták, hogy gondolták a szerző szerint, vagy az interjúk szerint a, a stúdiónak az urai azt, hogy hogyan tolják előre a játékiparnak a szekerét, és hogyan tudnak újat mutatni, és hogy fontos az, hogy legyen egy uh, pixeles pöcs az újabb játékban, mert az még eddig sosem volt. <gül> másrészt meg, hogy hogyan komolykodták el a végére, és, uh, és mentek bele ebbe a narratív, interaktív, filmes irányba, amitől egy picit, amivel, amitől rendkívül sikeres lett a sorozat, mert egy picit unalmasabb lett, mint az első, ahol, ahol tényleg ott volt a város, gyújtsát fel. Uh -huh. Tehát, hogy érdekes beleköltözni abban a stúdióban, totál szar munkahelynek tűnik, ahol elviselhetetlen egoista állatok hajtják ez az utolsó, utolsó életenergiákat és az emberekből, akik nagyon lelkesen hiszik azt, hogy hogy most a következő adag pixellelők megváltják a világot, és részben meg is váltják. Igen, nem is tudom, talán pont egy hallgatótól láttam, itt Twitteren megosztott. Tudjátok, mindig szoktak ezek lenni, hogy a sikeres emberek top, top, top 5 tipjei, meg hogy hogyan lesznek sikeresek minden, és akkor abban az van, hogy ilyen egoista állat vagy, kihasználsz másokat, mit tudom, én tényleg így, amikor ilyen sikertörténeteket olvas az ember, és totálisan egyértelműen elviselhetetlen pszichopata állatok ott a sikernek a forrásai így elgondolkodik az ember hogy, hogy ez csak így működik vajon? Igen, akkor rossz definícióval dolgozunk valószínűleg. De egy, egy jó könyv azt lehet mondani. Egy tök jó könyv, egy nagyon tanulságos könyv. A iparnak a kialakulása egyébként is egy piszok kérdeges dolog, utána fogok nézni, mi jelent még meg. A vonatkozó dokumentumfilmeket úgy nagy részt láttam már, Aha. És, és nagyon kíváncsi, hogy tud ez, ez normalizálódni. Tehát hogy tudja majd kezelni azokat a, azokat a problémákat, és ezek, ezek a dolgok, ezek részben most mennek. Amiket így felépített magával volszolt tíz évig, és most szembe kell vele nézni, hogy most már nem csak fiú, fiúknak fölöccsöntenek homokozó lapátot például. <hály> Hát, hogyha még egy évet kihúzok itt, most így lecsúsztam már, de jövőre lehet, hogy meg elmegyek a Tokyo Games-sorra, még az így abszolút hozzáadna videojáték kultúrai élményhez. Ó, erőteszem, mikor lesz az a könyvfesztivál, amire viszont. Ó, már csak 10 nap, 16-ától 22-ig várom. 2 days akkor uh, nem a követ. Kriszta is, és megyünk, és brutális bevásárlást fogunk rendezni szerintem. Ó, Na, Én nagyon ellen. kíváncsi vagyok. Igen. Te -te -te. Ott biztos sokkal több ember van, eleve egy könyvfesztivál, ott eleve sokkal több ember van. Így van. Mindenért sorba kellni, hogyha egy hódogért sorba kellene, akkor valószínűleg könyvekért is. Jó van, akkor itt zárjuk. Egy nagyon csendes kell a háttérben. <gül> nagyon messze van most már, az meg. És a párna rajta. Megjött, megjött, sziasztok! Lejötték a bármát, sziasztok. És akkor egy bucsú kiáltás, sziasztok!